Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomil din. Të gjitha falënderimet dhe lavdërimet tona i takojnë Allahut të Mëndur, ndërsa lavdosa dhe bekimet qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjes, shoqët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në fund të kësaj bote. Te Allahu azhna takimet e fundit kemi folur për vendin e mirësive dhe të begative për gjennetin dhe kemi bën një prezentim shumë të përgjithshme të shkurëtër edhe rrëth atyre mirësive dhe begative që Allah e ka përmendur dhe i ka pregaditur për rabrit e ti të mirë të dëgjuar shumë dhe të nështruar dhe e kam përmendur se edhe të vazhdojmë edhe me disa legjerata në përshkim të gjennetit do të kemi çfarë të themi lidhur me ato që zoti Gjallë dora ka përmendur në Kur'an dhe me ato që ka përmend Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithët e tij. Mirpoo u kam sugjeruar që kët u them të njohje se kti pëshërim ta bëni edhe vetë ngasë nuk duhet shumë koment, nuk duhet shumë sharrime në lidhje me ajeta që flasin për bukuritë e xhanetit. Prandaj dua që ta të përmbyllë tërë kët me përmendjen e rrugës që nga shpije diri në gjennet me përmendjen e veprave dhe qëfar duhet të ndërmarim dhe të bëjmë që të arim diri të kjo vend pa dushim se të shumë të enë ato vepra dhe rrugë që shpije në diri të kë shpërblimi i Allahot e Zogjemi andaj fillim ish aje që duhet adin gjithë njëri se gjennetje është një krije se Allahut, të cilën e ka krijuar dhe e ka zbukuruar dhe e ka përgatitur për robrit e tij, për krijesën e tij, të, ti, të cilët kanë pas raportet e mira me Allahun Azza wa Jalla. E kush janë këta? <coughs> Ata dashurit thash nuk i kanë njollosur raportet dhe nuk i kanë rënuar raportet me Zotën Gjela Gjela Gjela Ljuhu. Në gjashëm, me jetë në kësaj bote. Në qëfësit të të shiren, për shambull, të bëshë banorin i veni, si kurse dënë me konë banorin i genetit, dënë me konë banorin i venin këtë botë, përshka këse aj venë është veni mirë, ofronë mirësi, ofron siguri, ofron liri, ofron të ardhme. Dhe do të do më aplikosh që të bëhesh banor aty vani. Do të jap atë një lloj formularë me mbush. Nëse veçmërin deri në atë fazë, kutia që i bën të konfirmime, apo për të aplikuar që ti të bëhesh banor aty vani. Dhe çfarë se ti në atë formular që e mbush, thua se un e urrej këtë vend. Dhe unë nuk e kam dërmen me e respektu rendin e këti veni. As nuk e ja du të mirën banorët të i veni. Dhe në fund në shkruash, a thua val, a arrinë të bësh banorët të i veni? Absolutisht, në as në venë në bod nuk të pranojnë me këtë konfirmim këta, po. E atërë, në qështën këtë bot, nuk mune së bësh banorët në veni në qëfë se nuk e respektojnë në rendin e të i veni. Gjështë venin ka rend vetë. Ka regull, apo Ka njerë që të i banuin Dhe ti ki obligime përbol Randit ativani Dhe përbol banurët ativani Dhe respektuar me Për kushtu shmëri Randin ativani Dhe eruan sigurin edhe lirin E banurët ativani Me këtë bësh konkurant Potenciali Që të bësh banurët ativani Njëtë është të me gjenetin E ka një regull Zoti i gjenetit Kryusi i gjenetit ka një regull Dhe ka kërkuar që ne Ta respektojme atë regull dhe atë rand Përëndaj Në moment në kur kemi thënë Fjale La ilaha illallah Që është qelë si gjenetit Ne kemi filluar të bëmi konkuren seri az Për gjenet Por kjo fjall Silë në vete një Një vark obligimesh Regullash që mën këptojnë terësimet tyre rëndin e Zotin të co. Përndaj dhe Allahu Jallumë vërën thotë Vërën tufsidhë i fërëndihë më në lërëdi e balhë është E ma sëbëni ish më rëndin e bërënen duke pasit që atë e ka rëngluvar Allahumë rënd Rëndi Allahu Jallumë Excellent Rëndi Allahu Jallfromë është knasParësi ajëti Êshtë dëshira ti Êshtë besimin ta Êshtë leja ti Për Gjdo më ka që e bë njeri ju Gjdo pun të keqe që e bë Gjdo pun të ligë është prish e ranit Që e rezikant të bëhet banori I gjenetit Për këtë arsua Kujdesi për raporit Me Allahun Ato Gjenn Dhe ruajtja e ranit të ti Të bën kandidat potencial Për gjennet Dhe në qofë se njeri ju në dohë Ndikun me e prish e ranit Allahu Gjellewala Nuk të dhenan me njëhera As nuk të mërë në gjysh me një herë, por të japë mundësi dhe hapsirë që ta përmirësash këtë gabim, me pëndim dhe me të ube dhe me istikfarë. Përëndaj, ruajtja e rani të Zotit dhe gjithashtot përmirësimi i ndër një shkele eventuale me pëndim, është rruga kryesore që të shpije në këtë vend. Këja është dhe që duhet të kujdesim i fillimishtë, në qoftë se dëshirojmë të jemi banor të gjenetit. Njënë, si kurse thash, e bënë gjdo koshë për neve njetë në kësaj botë. Qoftë të bëhet banorin një vërani, apo qoftë të bëhet në nëpunës i ndë një firme, apo këtë të qoftë. Në që të do me konkuru në punë ndikon, o është të i formulare që e përëcan, dhe të i ka regula, apo të mërveshës. Nuk moshë kur mu punësu me një vërani, në dy nja, apo vetë përfitosh nga mirësia e arti punësimit në qeverinë start thua se këtë rregullon si pranoj këtu. Për mua këtë rregullën e vështira, unë swojksum me, me swojnumo që 8 orë të marr punë, nuk keni poju kështot. Ani shkoj diku ku mundesh 10 orë të mu quhet të më shkëm punë, shkoj diku tjetër. Apo po të na duhet të vësh 8 orë të marr punë, nuk mundesh le punë tjetër, shumë normale është kjo punë. Athe gjeneti i Allahut Azza Jalla ka një rregull. Nëse nuk të përshtatet ky rregull, lipe një gjenet tjetër, nëse ka dikush që prish punën, maçi ky, e kaqë të rregull. Shumë më të thjesht, një sikur të bëni të meksoj botën tuaj. Nuk ka më thjesht. E dyta që duhet ta kemi parasysh, tash kia para shumë përgjithshme, përshikë ke çka them atutje, por duhet të zbrthej, do të thotë praktikisht me disa vepra të tjera që ika kurtu vëmendje të pasme. Allahu xhallehu ala si rrugë e sigurt për të arritur deri në xhenet. Pasi që kemi qen respektuar standardit të Zotit dhe kemi qen respektuar dëshirës dhe vullnetit të, të, të ti, kemi aplikuar si duhet dhe kemi plotësuar formularin dhe i jemi përmbur të mbarëveshjes me Allahun ne veç kemi siguruar që të kandidojmë seriosisht ta fitojmë shirë në Allahot për mesësërës tim gjenet nëse parahmet Allahot nuk ka gjenet nuk ka mundë si dikush me e fitu gjenetin veç një punë unë së në vinë me thonë dikush më shirë Allahot unë du me drejci e po, me drejci të Allahot nuk mundë shmë shkun gjenet nëse nuk ka vepër në dunja që mund të jetë shpërblimi i saj xheneti. Mund të jetë shpërblimi i saj diçka tjetër, por xheneti është shumë më i shtrejstë se punë tona. Prandaj ne me respektimin e Tiranit e fillojmë me mëshirin e Allahut. E pastaj me këtë mëshirë të Allahut futemi në xhenetin e Allahut. E ku mbetet punë tona, e veprat tona pastaj krahas asaj që na bëjnë do të pituës të rahmetit të Zotit bënë që pasaj edhe kategorizimi jonë në gjenet të bët dhe basë të dhe prave gjenetit është shumë shkallë që u se i kam përmen dhe veç një grad e gjenetit i ka një qinë shkallë në ka grad edhe ka shkalla një grad në gjenet i ka një qinë shkallë e ka thëmë pegamberi sasërën mes dy shkallëve sa mes ciltë dhe tokës është përmëna së so është grade e 2, e 3, e Allah të në saftët. Në që ka pa përra mendushëm për neve, as me imaginerën o këmurëm. E këtu gradimi betë, edhe shuzimi mirësive në që nëtë betë, në bastë kreditit e dhipërve që ti e kjelët. Pasë që këte këtë kërë regulu me Zotën Gjelle Walla, me respektim të rendit, dhe për mbajtë të marrëvëshës, dhe për mirësim, për dë një gabim eventuale, e kebëm e te obët sinqertë dhe pendim të ka lajë mënuar, hapet rruga për të foljët për pikin e dytë, që ka të bë bëm e këtëme që është respekti ndaj krieseve të Allahot. Nga se rëndi Allahot në tokë mbahët duke respektuar adhurimin dhe Allahot dhe duke Respektuar dhe nderuar dhe pa strapolet mira me kreshën e Allahut. Duke filluar nga prendrit. Prandaj Allahu xhaleuallahu në Kur'an thot: Wa abudullaha wala tusriku bihi shei'an wabil walidaini ihsana. Azrani Allahu dhe ati mos i bëni shok se prishni ranen. Jo, ranin ranin është ra ra çuşu ra zati, Allahun ma adhuru. Nëse i konciderën shok Allahot në adhurim E ka pish ranin Nuk ranin kështu Masë që e ka siguru këtë ran E ka respektu këtë ran të adhurimit Ua bilua lideni ihsana Silu mirë Dhe respektu e prind të tu Përndaj ka thonë pejgamberi s.a.s. Një rast Ka thonë Kujdesu për këtë Nga se atje është gjerneti Për kaj ka thonë kështu Për në nënë Kurdezu për këti ka thë njëri, për që, qësaj rëgati, nëse që të eki gjenetet. Ndërsa, me një rast ka thënë, el-walidu, e usatu e babi gjenet. Baba është porta kryesore e gjenetet. Të të. Respekt në i babes është porta kryesore për të fuqë në gjenetet. Ndërsa, ka shumë hadithë që flasin se njëri ju fitën shumë dhe bëhet kandidat potencial fëqeshëm për gjennat në qofse raport në përndikot mirë apëtëm Madhje me një rast Ibni Abbas rrëdjallu anhu kështë qëtë duke rrëdhë me shokët ti në zansë duke uspjegu duke i ligjeru dhe ka arë befast në njërin të bëm dhe ka pyth Ibni Abbas si një pythja ka qenë në gjendje të stresit në ngarkis dhe i ka thënë që farë të bë një njëri që e ka bë një mëkat shumë të madhë ka përme një mëkat të të merë shumë të madhë shumë i keqë por do mu më përndu mëkat shumë i keqë në disa të shmezime thuët se bë që ka për një vrasje të të mërshme e në disa të shmezime thuët se ka vjedhur Ka vjedhur dhe më thonë qëfinat e të vdekurve. I ka, i ka të razur dhe të vdekur qa që kondë më thonë kriminel. A ne ka për një vej për të të mërshme. Qoftë vrasja, qoftë vjedhja, më punë e keqë, shumë e shëntuar. Edhe ka thënë qëfar duhet bërë kënjeri pas pëndimit, që të sigurohet se Allah ja ka falë këtë mëkatë i ka thonë Ibni Abbas e Radjalanu e aki nonën gjallë të tjo edham ka vdek të të të therë nuk di për gjithja e kur ka shku i ka thonë përse e pyte kështu në zonës të kam pyte shpresoha se duke e respektu nonën ja falë Allah gjunata ose është punë e madhe shumë fitan shumë shlim për më kate e për shkeljeve me respekt në i prindinat pasë e gjithashtu prej veprave që njerët isigurojnë njurje në gjennet është dhe fa shkujtjes në kresave për mes sadakas, për mes dhenjes nga se njeri ju duhet që nga kjo bot të dërgan në gjennet në kjo bot është ka është koridori për mes të sështë shkojnë në gjennet e i ki do mirësi këtë ndunja, ki qef me i pasë sa tje, pës me t'hupë. Cëla është rruga me e mirë për me i deponu mirësit e kësej bote në ahiret, me i pasë në gjenet. Ato s'jenë si këtu, po ki qef, apo më knaxh me disa begatim si kurse ta ka munso, lau më knaxh me tonë këtë ndunja. Atere, ndajjat begatimet e tjeret, me shëndishme të varfrit, me jetimet, me skamënurët, me ata që janë të shkjetët të ngratë, gjithdo begati që e kendo me ta, e ke fitu në gjennet. Sikur se, është rrasi i ajshet rëdhjëlla anha. E së la thët, se i adhuruan peganberit sërëllahët sëllën, hedije i këndon, një kurban, një, një dhe mëron, dash, Me e therë Me e ngranë me familjën e ti Dhe posa e ka therë Përgamberin Sosë me ka përgadi I ka thonë Ashën Ardjelana Shpërndajoh Kam posë dhe fqin, fukare, afor Ka ndajoh këty edhe këtyne Edhe Ashën Ardjelana Nëma është E ka nda shumicën Por një pjesë të vogël e ka nda Për Për Përgamberin Sosë Masi e ka ndonë hedije Me e përgu edha i dhuratën Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga mishi i i i dashët dhe i dëlen se ka pëlqyer, do thot kofsh. Dhe i ka thon Ajsha radhiyallahu anha e shpërdova e këtë ta lësh thua Rasullullah. Ata ta pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, atje ke shpërdova më, më ke lon. Nëse kto çam më ke dhon mua, këtë si harxona kto që të hojm kryet kjo. Ato që shulzon kryet. Ato që a kendoa që jeta jet. Qëto më pas ke lon mua. Më. Në ndaj, Mohamedi Sasajem ka thënë, o të kunarë e wallau, bë i shekti të mëra. Në këtë kuptim ka thënë, ruaj uni edhe mbrojnë i nga zari i gjenimit, e kur mbrojnë i nga zari i gjenimit, kush kanë në gjenet? Me qka ka thënë qoftë edhe me gjysë mëhurme. Qëfar vlerë e ka gjysë mëhurme? Nuk ka në vlerë të madhe, por me gjitha dikosht nuk ka me dhonë shumë. Një gjusë mburë me e ka me dhonë E ka, jepë Andaj, u mëndaj që në mesin tonë Njërëzit dalojnë në aspekt në ekonomikë Por nuk kemi kërkurët në gjusë mburë me Mësahu me dhonë Mësahu me shri dorën Ndërsa, lërgoj e ankesën Lërgoj e ankesën nga fjelloni gjusë të ndë Kështë aldonë vëllëveqë me pasë. Kishka me dhonë aftër? Apo? Kishka me nda me tjerët? Qo për fukarat? Apo qoftë edhe me musafirin? Që fatë këtë sirësot me masë të madhe, janë zbraz shtëpit nga musafirët, nga mikëpritja. Musafirit e në ruë dhe zërë e silë të bërecit në shpia. I shtonë mirësit dhe begatit e Allah nda një shtëpia. Përndaj, ajë që ndën gjennetë, Nuk ka gjenet me këpraci Nuk ka gjenet me dërstrëngim Nuk ka gjenet me ankesa Jo, gjeneti ka me bujari Me dërlirësi, me dhenje Këto gjeneti Allah të zogjen Dhe e fundi që duha të përmeni është jenë të shumë të ato dhe pra Por disa prej shtyllave të tyre është ruajtja e raporte ma lan Kujdesit dhe i kresave duke filluar nga Për ndrit, e duke vazhduar më tuti me gjithat që kemi raportën këtë dunja. Gjithashtu të sadakaja, është nga veprat që në mas të madhë mbron nga mbronë nga zore i gjenimit nga shpijen gjenet. Dhe e fundi që duhet të përmen të ndërrodatit që duhet të kujdesin për te, ta që në të shumëta, ato veprat që i ka përmen pegameri, për rrugë që shpijen gjenet, mirë për ilustrim, i përmen në disa pëtyre, I ka përmanë përgënberin të, të në në në në në vepra Në në në në rastë e ka thënë Unë i garantoj Shiko Unë i garantoj Gjenetit Një njeri ju Ma që ka thënë Unë i garantoj Një Një Një Dë thëtë Gjenet të posaqëm Më rrati gjenetit Një vendbanim Në mes gjenetit Kujtë Kush elen Polemiken Kush elen debaten Edhe kërre ka mira për. Në të kuptim E runë në gjuhën e ti Nga njere ka në ujtë Në kujtë mi a spjegu një sen Në regullë dhe spjegu Nga një, një ka në ujtë edhe mi a qartësu Pak një sen Mirë po nuk duhet besimtari Që ta bën tradit Që gjithë mund Medikën a i kapun Nat gruptim gjithë medikator u ka. Gjithë dikush është kandidat potencial që këty debatu me, me debatuar më të më fjalos më të këty një me radhë. Fjalëosia debatet e panevojshme të tërzotura e këty me radhë ta humbin kohën, ta prishin jugun dhe ta rrezikojnë gjenetën e punë. Gjene nuk dini opoza për pun paliv jeta. As nuk vet kushti për kët punë, as nuk e vë të. Apo Asë nuk jeti ekspert i kësoj la mija E asë kësoj ekspert i kësoj la mija Bujmë debat Ka gjysore Ka një orë për të pun që në fund Kosh si vetë Asë nuk janë të ati profili Po anë i dhe mu abet për po bujnja për më menja mu që shtopën Bo dhe kërë Përmenda Allah në gjendeverë me të bom mu abet për diha vahto Ti falë për atë pun që i e kompetent Dhe që i din me dhije Kë i dhije për to Nuk i dhije ose nuk të përket atë punë për at Për shambull, bojnë debat për shumë qështje që jënë dhe politikë, aftër. Qëkat për këtë ty mu përgjimë dhe përkuna ban që koshë zvet për toa, sjeti për toa, kështu më ratë. Ase për qështje nëndryshme që në gjaren që ndodhin këtë botë. Ase, asa, asa, shumë që na kemë apetit, shumë të kësumë me bojnë debat në toa me. Qëka masoj? Qëka mas një ore më habet? Qëka? As dhije jo. Se çka, as, asaj më, e dhja, Përforsë, me as dhja, as që i përflat për muaj, sa s'ko e dije, sa s'ko e më dije. Përflat së me hamendje. Asë dije, asë praktike të saktume që dërë për i soj, asë asë dhe. E qëfar këm asë soj? Humbje të kësënë. Përëndaj, ruaj e gjuhën. Veç adhesh nga debatët, nga fjallët, eronat, mos ofendon, mos, mos e fyëj dikenë. Nëse ki mundësi me bo mirë, ban mirë Si kurse ka thëmë peganberi së sëllëm Men kane ju'minu billahi O ljumil aki Fëlljeku lë khejran e u li jasmun Allah e sa është ka diti madhë është i shkurt, po është ilaqë Për shumë smunje tona Ma dhe është shërem, juve që ilaqë Po shërem është për shumë smunje tona Më hëmëllit sësëm ka thëmë Kusht e besënë Allahon edhe ditë në gjykimit. Mëniaf kur s'do të shkon në xhenet Allah? Kush do të shkon në xhenet? Çka do të më bë? Felih kul khairan. Lë të fol mirë. E njeri kur fol mirë, atëherë kur fjala e tij ka të bëjë me dituri së ndosh ose me punë të mirë, në fol diçka që më pas ai del në praktikë, del në punë mirë, ose mos fjalës të tij dikush përfiton dije qi kjo është e mirë. Nuk ka dije, nuk ka praktik sociale e mirë aty. Nuk do të thotë që çdo fjalë që thosë njëri është e keqe, por pa sepaku e mirë kotë, e kotë, shke e keqe, pa e kotë, është. Mund me qenë kot. Me kot, s'është keqje, po e kot është badjavësht. Andaj Muhamedi ka thonë, kush e beson Allahun, dhe ditë të gjykimit, kjo rregull e është. Kush do në xhenetin let ful mirë, ose let heer. Heshtë Për ne ka në një përverb arabe thotë Në qufë se heshtë që është nga argjendi Në qufë se fjallë është nga argjendi Heshtë që është nga ari Shpesh herë Apo do të vërthetohemi të nëzër, nëzër. Qufë në këtë botë Po qufë botë në tjetër Se shpesh herë ma mirë i shkon me heshtë për të punë Ma mirë ka këmë është me këllë heqë Ma mirë Ma rahati Kur ka dashtë haqgjaj me e ekzekutu, haqgjaj o koni zlumqari matë Në kohrat e parat e islamit Në kone të benu, o koni zlumqari matë Haqgjaj më një usuf e thekafi O koni zlumqari matë Ka vravë, kënd ka mrije ka vravë, Zotë Narud Diri sa edhe ka frumë i prek dora atin djetarë Mi prek djetarët E kërë i ka prekë djetarët, kjo ka qenë faza tje e fundit. Ma saj se ka në Allah më me bosharë në tokë, ka tërë. Se i ka prekë ma dashët e Allah në tokë, ma së pegamberve. E ka vra, e ka, ka silë parametit me ekzekutu, se i di bën gjyverin. Se i di bën gjyverin. Ka qenë djetarë i madhë. I ka në thonë, zëtënjë e i tabenve në dje. Zëtënjë e i tabenve në dje. Ka dhër me egzekutur, vebë se i ka dhërnë keqe që ki, qështë është dhëvanë. A i s'ka pasë argument më i akryjë djetarit. Unë e ka mirë se që argumenti, jo. Ka argument dhëmë është shpata. Unë të tërë argument në zdi. Timë thush keqe ki, unë e qështë të akthej të jabdojnë, qështë debatojmë në. Timë e kritikë, unë me shpata. A i zhënë qështë është. Nuk debatan me argumenti me fakte, pa debatan me dhunë. Sigur se far Musa Ali sahab she ka thon çfarë argumenti Allahu më ka tregu? Ne ka nxjerr dorën pi xhepi, ka bodrit. E ka hudh shkopën tokë, ka lëviz, është po gjarr. Ka çton argumenti që Allahu më ka tregu. Ti çka kimë ka thënë që ti je Zoti? Ka una, unë po të vroj. Po ti le të ardhmë na të flasim ajë i forta më, po flasim argumente. Ande ai që s'ka argumente e përdordhun. Ai që nuk ka fakte e nglizonin vërtet sapo bërtat nëse hi fokat, s'e shp poshas jam, mos vërtet. Nëse hi fokat, s'e poshasi, apo mos përdor dhunë. Nuk përdor dhunë njeriu që ka argument. Ai që ka vërtetën me vete, nuk kanë ai përdhun. Se i duhet të bëjëre ka thon këç eki. Mënyra se ti si po sillesh, nuk ashtë ka shësha ka kërku zonë gjëra jela luop. Me dhunë me vrasje me këtë merat kër e ka vendos me ekzekutu haqëgjë, ja ka bodopytje se i të bëgjiverit. Në pranita, në pranita, masë së njëzve. E i ka thonë, që ka thoshtë ti, shikoj që pa pyjtje, palidje, apo, të seki këtë lëksë me vetë këtë puna, të seki këtë punë tjera. Muavio radiallanu, edhe alio radiallanu kam pasë një konflikt me zveti. Në të gjithë Muaviju se ka pranu Alion fillimisht për udhëgjë. Ska ndodhë një problem historikë ka ndodhë. O është përkeqare, po ka ndodhë. Edho kërë e një punë. I ka thonë, që ka thë ti për atë punë që i ka ndodhë me syna? Se dhe vëngjëmëri, ju që s'ka pasë përgjigja, aja ka ditë kushe ka pasë më mirë. Mirë po, s'ka dashë mi a thonë luqë si më ti njeri, me imë më abetë me ta, kushe ka pasë më mirë. Pse, se haqjaji, do tëtë, e ka preferu muavihun më të e përë, se sa alion. E të kishton se i në bëngjumëri, alion e ka më mirë, e kishë arsjetu vrasqin, haqjajin dhe emër të fesë, të i përmashon muavihun, që ta për dvajtën, si jo për një qëka e të të rëzun. A nësë ka tash, një do në lukës të arsjetimit, e i ka thonë, pse me jimë debat me ta, pse me polemizu i ka thonë aja është një ndodhi që Allahun e i karuaj duar për isaj andaj nuk duar që ta përdori asë gjuhën për të aptër Allahun më karuaj që më ka më pjesë marës në atë problemat jë më i karuaj duart edhe trupin andaj kam dëgjit që të maruaj dhe gjuhën që ka e karuaj gjuhën a më pëse më hindë dhe debate unë më i do këtë punë kanë këshidon kanë shumë se të karuaj të Allahun për tyin e me trup e me e me shumë sene karuj të karujtë Allah, pse po e futë vitën do prejme me gjuhën të të në pane ujë. Lergohu për debatëve, lergo për polemikave të pane vajshme, në qofë se kje argument shpalëse dhe lergohu. Nuk din me debatë u, nuk i dije, lergohu Allah. Kjo nuk ka të bëj veç me, me fejnë, ka të bëj me shumë sene tira. Me shumë qështje. Nga se fatë këtësishtë, na kemi apetitë me debatu shumë për punë që lidhje s'kina për tu. Po, pëtho me do një fjallë, pasi tomë pëtho një qëka, e kështu me do një mendim atëm. Si që me thu, përmenda Allah në zë gjelë, ma mirështë, kërkaj s'nikfarë, ma mirështë, qufa një dyreqate, ma mirështë, apo, se sa, në ufu në debatit për nevajshma. Përëndaj, kërë që i ka silë të pegamirës o sëllëm, se i garantën gjenet kush e lënë polemikën, edhe kure ka mirë, a ma nuk, nuk, s'ka hajrë me dikën, nërgohë, është një simbolik për kujdesin për gjuhën, përndaj, e fundi që duhet a përfëndojme të është, ruajtja e gjuhës në ruzërë, ruajtë gjuhën të ndë, nga se nuk ka diçka më të madhe dhe më të rëzikshme për tja Rëziku njëri u gjenetin se gjuha e tijet Dhe për këtë argument është Hadithi i Moadhe dhe Gjelanu Ku pejgamberi Shqipanit dhe me këtë Po e përdundër këtë pikë për të kuplu drejt Moadhe e kapit pejgamberi së salem O i dërguar e laun Të rëgëm i dëpun që më qënë gjenet Edhe më lërguin nga zori gjenimet Së përgëm i dëpun i ka thon pejgamberi për sallallahu alaihi ve sellem uadhet radiallahu anhu ne kat saelte an azim kepuit per diçka të madhe kjo ne kopune thjesht do ta kaldu ti me ninajon kso posht e leht aty qe allah e ka lecu edhe ka perban nje varq punsh ne adhuru allahun me, allah, me fal namaz me do sadaka me bukot me bukot me bukot desa i ka thon në fund a don me ta tregu nje veper q tiruam këto punë çë tiruan këtu punë ti ke bu këto punë po në sport çë tiruan këto punë nuk nuk të bi për udhë nuk të shka për derdhën nuk i hub për udhë këto punë që ke bu nuk i hub ka vonçur shi jo ai anse llaq po tregam atëra e ka kop gjuën peqam se më ka thon rruaj çtanton ta rund fër çkia e ta rund derën çkia e ta rund namazin keç ka ta rund ka thon modhi o shudit, mështon tëve punëve apo krejt që kja që të ku ka punë ka thonë ojë dërguarë, Allahut psa krejt që ka këna bo me qëta këna bo veta, mështë vetë në vejë që më për krejt ka thonë pegameris e a ka diqka që i hudhë në gjëhenem njerëz me ftyr të poshtë, Allahut Narut se sa që kja me qëta besan njeri, me qëta muhan njeri Me qita li vdat nikom me qita e shondikën. Me qita për men Allahun, me qita e se e për men Allahun. Çi kjo është? Ruajtja e gjuhës ande. Kujdeso për fjalët tua. Kujdeso për gjuhën. Nëse ti muzi më si fol mirë, fol mirë. Nëse ti muzi më si fol mirë, Allahun e hoj smanun pra. si për botë. S'mun më bëj shuj. Mos fol pron. Nëse ti muzi un për botë, haash, largohu, ç'është më mirë për ty jot. Prandaj këto diçka vepra që fash, që me lenin Allah xhelala në e siguron dhe na e garanton xhenetin. Të shondten ato pun. Por dua të them që këto katër pashëme i përmban si baza të rëndësishme mbi çtat ndërtohet udhimi juaj për në xhenet. Allahu nëluson që të na jap xhenetin. Do të na ruaj nga zjarri i xhenetit. Allahu nëluson që të na hapë Allahu xhenetin, të na ruaj nga zjarri i xhenetit. Allahu na dha xhenetin, të na ruaj nga zjarri i xhenetit. Ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, kushtria e lutë Allahut që shtoj, i jap Allahu xhenetin në rrugën e xhenemit. Ne buni dua dhe kujdesuni raport më Allahum, raport më njëzët edhe rune gjuhën shpatani dhe arinin gjenet, Allah Allahum mënë soft në ka është për i dhoë fund o sërullam ala Muhammedu ala Ali o sëhvë vë sëllëm mësini në gëtira